Василь Шевчук. «Фенікс». Роман. Видавництво «Радянський письменник». 1988 рік. Читає Олена Шуртньова. Новий твір відомого письменника про духовний світ сучасної молоді. Роман базується на пригодницькій, майже фантастичній фабулі. Дії відбуваються за наших днів – але є тут і екскурси в різні періоди вітчизняної історії. Стародавній вічно юний Київ поряд із долею Назара Скалія є, не мов би, одним з головних героїв твору. За короткий час Назар переживає значне психологічне потрясіння, яке народжує в ньому нову багатшу думками і емоціями людину. Вона пішла, як він ще спав. Давно вже звик до цих химер, дивився на них крізь пальці і навіть, хоча нікому не признавався, був радий їм. Що може бути кращого? Є і нема. Мов сон, мов ранній туман, як висловився колись поет. Проте, коли відверто мовити, вряди годи і помулювало йому на серці, так, ніби він, Назар Скалі не годен на іншу роль. Немов його сприймає оце дівча як забавку. Останнім часом, правда, все не радує. Світ бачить сірим, іншим, ніж ще півроку тому, та й, власне, усе коротке своє життя. Якась напасть, постояв біля вікна, а шикнув на горобців, які щинили бійку на підвіконні за крихту хліба, добуту десь у дворі, і пройшов до дзеркала. Це хто зна що. Неголений, змарнілий, з тінями попід очима. А може Ніна тому і тікає за темна, аби не бачити його сердегу у тій постаці? Сміхнувся криво. Ось що таке невдача, ту пику, якому ніяк розправить плечі, вирватися на магістраль. Навіщо взявся за той проєкт? Ах, новина! Ах, є нагода виявити себе у суміжній галузі! Тепер шкребися в тім'ї, шукай ідей та геніальних вирішень, які були, здавалося, напоготові. Де схибив він? Що сталося з його умінням побачити в хаосі суть? Єдину точну форму вузла машини вичерпався. У двадцять сім? Це смішно. Для інженера дитячий вік. Пора початку розквіту, спинання на власні рівні ноги. А раптом дав таке страшне ускладнення той бісів гриб, яким хворів зимою. І тоді він занудив світом. Дивно, неначе біг і враз спіткнувся, вперся в якусь стіну, що подавалося, але занудно туго, немовби гума чи поролон, невидима глуха стіна. Він звик до темпу, чіткості думок і вчинків, мав на всі складні питання готовий власний погляд, що сформувався ще в інституті або середній школі, і раптом скрізь, втратив близьку, певненість. Дістав із футляра бритву, вімкнув і став голитись. Бритва гула напористо, аж ніби рвалася йому з руки. Сам досконалив, втулки, позаміняв підшипниками, врівнявши швидкість із темпом свого життя. Цікава річ – темперамент. Усе, що з ним не йде в плече, одразу нас дратує, обурює і ніби просить вдосконалення. Можливо, в цьому коріння поступу. Сперш невдоволення, потім вивчення, нові думки поліпшення. Нові думки... От їх йому й не вистачає, невидима глуха стіна. Виразно так відчув її, що я ж мацнув рукою і сам того злякався. Так можна з глузу з'їхати. Якби хтось глянув збоку на цей його панічний жест, подумав би, а що йому до того? Хтось десь колись. Понавигадували на ноги пута, Щоб не побіг, не вирвався із табуна. Поклавши бритву, вмився, Годив квартирою, мов, на льоду. Боявся. Чого? Стіни. Напевно, це перевтома. Невдачі більше стомлюють, Ніж творчі вихори, Коли летять, як листя, години, дні. Травник той правду каже, Попити треба зілля, Комедія в епоку НТР пішла на трави мода, на знахарів. Ну, може, це не зовсім точно, що знахарів. Є серед них з освітою, випускники медичних вузів. Та все ж, коли йому порадили, він розсміявся спершу, а далі звикся з думкою. Умовив сам себе і, смиривши свою гординю, поїхав – От у ту далеку тьму записався у довжезну чергу до волхва. Як мовиться, біда навчить. Біда і задубілість медицини, що знає тільки хімію. Волху той бере на психіку та на зілля. Від нього йдеш уже напівздоровий. Бо він тебе найперш лікує словом, увагою і Но старого мов світ наш білий способу, колись Назар був свідком, як хворий пес подався в ліс і повернувся за десять днів здоровим. Напевно, це іще дитячі спогади переважив сумніви, коли вирішував йти чи не йти до травника. Про це він навіть ні, ні, -ні не розказав, і Льоні теж. Бо засміяли б його у КБ, чи причепили б якесь собаче прізвисько. У них там кожен геній. І всі модерні, модні, від черевиків до комірців. Знайшов рецепт. І сміх, і гріх. На аркушику, у косу лінію. Напевно, в онуків має таких, що ходять у перший клас. І пише не латиною, а по-простому, як розмовляє вдома із пацієнтами, від... з відвідувачами, бо, мабуть, він і слів їх не віде. А назви трав в аптеці вчора лише розвели руками. Нема таких, і чи вони існують. Одну лише розшифрували, та й то бабуся-прибиральниця підпомогла. Вона ж порадила йти на базар і там питати.